Atxaldeon, eta ongi etorri, metal garrasira Ongi etorri, gabon Beste, azte bat Aiert iriarte Zuzendaritza eta produkzio lanetan Eta hemen, Andor Mazabal Tontakirek esaten, azte bat, gehiago Hemen, antxeterratian, larogeita beratzi Puntozazpi, efemen Zemuz, azte, aiert Ondo, oner, ondo Bai, euritan, igarretok azte, eta Buzeo Buzea, nola da Kafas de buzeo Ekarritu zute, ez da Ez da garrezko, horitako da, baina ematen dit horitako ekin ah, Onki eta... torri naskadira <laughs> <laughs> Ta bueno, hasiko gara, ba, bai, este bat gil, zerrekin, a mesuekin, ez, ez daude mesuak, ez, beste este bat, ez Ta gadakigu badaude la fans hortikan, fans desperdigaus Ba, ditu bantzuleak, eta nint ere arrebari naiz saiatzen bintzaten noiz benka antzudun dezala, ez... <laughs> Aiert, aiert, aiert, baduzu arreo arduan. Bai, nasku. Bai, bai, ori, ba, bai, eh, zera, entzulei hori guztetuz gozio, no? Bere izena eta... Barkatu, eh? <laughs> ez ez, prometan, prometan. Las hermanas ni nitokar, saten den bezala. Nasku. Eh? <laughs> ba bueno, hasiko gara. Naskire. Eh? Berri gen. Hania, badugu abesti berriagorkoan. Boa! <laughs> Berri. Nik, hori, saiatuko gara bestia aldatzen, ez da, astero gintzat Bueno, bai, noiz benk Intra bestia igual ba, ez, igual denboraldiro <laughs> Denboraldi bat baino gehiro tematuko baimitzat <laughs> Hori da <laughs> Bueno, bada Kori Esmut, aurkitu dute Guarteldeko, gitarra jolea, biztirik gabe aurkitu dute taldea Kanadako muga ganditzeko zorian zela E, ba, bueno, bere gorpua bizi hor e, norkitute. E, taldeak komunikatuaten bidez ba, Flatus maximus zen hartzen zuen musikariari eskerrak ematen dizkiote e, beraientzako eta zalentzako pues, dena eman zuelako da. Ta? Oringozz, e, taldeak ez daki e, noran, norantza joango den. Bro Halford bere mana hierragagatik salatuta izan da. Rolling Stone aldizkariak dioenez, jalforrek mila beratzen ondarroita urtetik mantentzen zuen erlazioa moztu egindu. Managerrak dioenez, bide gabekeria bat izan da, eta Judas Press taldearen abeslariari izalek eta bat dio. Itxaraun beharko da, ba, epa zer esaten duen jakinalizateko. Reitzen dizkaberria intern e, irtetear da. Ritz taldeak bere web horrealdiaren bidez ikus gaitu taldea lehomienaren diskoaren e, ba, estudio reporta. Taldea, taldearen hogei garrin disko izango da eta hogeita bat izanarekin aterako da. Reincidentes, Europan zehar. Taldea Andaluziarrak udazken honetan Europan zehar bira egiteko dena prestatzen ari da. Small European Tour 2000, 2000 maika. Izeneko bira honek, Belgika, Alemania eta Austriatik erabango ditu. Euskal Herriaren Azarreoaren 10ean halko al, ditugu Andoaineko gaztetxean, gain eh, zuzen. Velvet Revolver taldea beslari baten bila dabil. Slashek gidaturiko taldea, ex Guns N' Rosesen komposaturik eh geiten ari dira eta front berri, frontman berri bat aurkitzeko. Cory Taylor Slipknoteko abeslariak e, dirudinez e, maketa batzuk grabatu ditu orain arte. Baina beraz ez Splitza abeslari izango, baizik eta Jimmy Gekos aur sabeslariaren taldea. Hiru urteko e, Isilaldiaren ostean, oraindik ez da disko berri baten asmorik, asmoraren berririk. Stone Temple Pilotsen berria 2012an. Scott Wyland del revolveren abeslarioak esan duenez, instrumentuak grabatzen hasia da taldea, soinaren arabera taldeak erabakiko du rock zuzeneko diskoa edo kontzeptuala izango den. Berritxaraken single berria entzung gai. Talde nafarrak bere diska berria ateratze, aterako du laren hogeita batean eta daoneko entzun daiteke bertako aurreraen abestia, albo kalteak. Gainera, aipatutako egunean, azarroen hogeita batan asterenan, bilboko efnaken, -nak, egon izango dira, diskak sinatu eta jarritza egin naritzeko. Hor izan ditugu berriak. Bai, ondo. Zer izan du, bak, ezea, e, e, medios importanteseko kritikak, ba, berri txarren diskoren? Ah! Zurean aia den kritikalekia. Nera erreba. <güls> Zurean aia den kritikalekia. <güls> Nera <raven critical> erreba guztokoa <güls> oh, du taldea eta baga esan azken xingelau ez zailo bat ere gustatu esan da izai. Ez zailo gustatu. Decepzio ara mandu. Berri txarrak oso gaizki. Ezin <güls> dituz du fanakor decepzionatu. Esan gotu babetia beti ez cambio de estilo. Gauza berriak esploratzen ari diela ez da. Uh -huh. ah. Zinzen, joder, asierako... bai, ez da prestatu... bai, kit, ez da kit. Zer, ni ez nahi berritxaren zale oso ondia. Silenzio. Aier? Joder, ezk <laughs> ez dut aurkitzen abesti honen hasierako Neri zen lehenegoa? Bai, ez dut prestatu... Bai, Youtube-en irekit. Ez dut irekitak. dut beste abestirako zenukan, eta jazta. Joder. Ez dut aurkitzen ezer... Bueno, hola, venga, solo vengo al taldea. <laughs> Ese empresaekin gaur, bai. <laughs> es, ni es, bai, bai, Carrillo dan le rengo taldea, le rengo taldea, ba Cosmos taldea da. Eh, oso ezaguna da, pues bueno, mundo soan estatua tratamatika ere. Talde gustatzen talde bat da. 95. urtean sortuta eh, sortu zen talde bat, Masatxu Masa zen, Masa Alegia, Nico Regones. O bai, bai, <laughs> e, abenduan, ba bueno, Toki txarra egoteko gehiita hamar gradou zer aspitik ez da <girrisa> oso positiboa. E, bueno, larogeita garren urtean sortu zen banda bada, eta hasieran ba, cover banda batzen, mm, Ali in Chains eta bueno, horlago taldeen koberrak egiten zituzten. Poliki-poliki bueno, e, ba, bere abeak e, sortzen hasi eta larogeita haaseian batera zuten bere le le lehen albuma. 2.000hunrekin arier e, autoprodukzioa, ezta. Mm -hmm. Ba hemendikan Antxetaitatik et, erratetik eta bueno, Nik ere nere nerealdetik ba bueno, fo, e, sustatzen dudan zerbait da, o sea, autoprodukzioa ta diskografien ba, diskografien menpez pes egotea, ezta? Ba askotan ba, bueno, produkzio lanetan ba beraiek nahi duten gauzak sartzen dituzte eta, mm -hmm. ez da, gustatzen, gustatzen ez aidan gauza bat da. Mm -hmm eh Esker ba, bueno, famatuak gain ziren, eh bere aste eh irraten hartzan jart, e, omen ziren. Eta horrek ba lagundu zuen 98ean ba, kontratu bat sinatzea ba, de, diskografia bat diskografia batekin. Aestas equivocación. Ba, es la 98ean eh begarren disko ateratzen, album mm. ba Bizkaian eh Ah, ez, ez, ez, kontrato, bai, bai. Joder, Ander, que puto crack, koleg <laughs> bueno, Vamos a empezar otra vez esta parte, anda Se coltxan berzena ere? Eh? Taldearen... Bai, eh, no, no, esto, esto, esto, ah, esta bueno. parte bai, Bota Largo gaitama sortzean eh, Diskografie batekin, ba, kontrato asinatu zuten Eta eh, Bire, bigarren albuma egiteko eh, pos lagundu zuten Album, ba, eh piskat formato bihurtu ziren ta ta bueno por aquí por aquí va ba, jenderen entzumenetik sartzen hasien. Horren ostean God eh Godmark Diska aterazuten, ba, bandaren homónimoa eta Awake by bai, Diskawek oso famatuak bilagatu ziren estatu batuen, e, bas, bueno, Telebista pues agertu ziren, bideojokoetan oso famatu bilatu, bilakatu zen estatuetan eta bai mundu osoan e, horrek lagun duzun lehen ba, bueno, e, Europako hasi bueno, astea eta gutxi gora hor bueltak ematen mundu, munduan zehar bueltak ematen azidea e, gaur egun ba, bueno, godsmak e, metal munduan ba, banda haundienetariko izan daiteke haundienetariko bat izan daiteke emeretzi ba, milioi disko salduituzte eta Estatu eta etan salduen etariko salduen, e, Zerrendan pues, e, Gehien agartuen rock banda izan da nomen da e, Karri doan ba, I fucking hate you izan adu Oizten e, oso positiboa bai, uh -huh. ba, bueno, Zneskarekin bozten duzunean edo gizonarekin e, <laughs> Eta bueno, guztatzea e, Abestia du, da pixkat e, Desestresantea ez da Zagit, guztatzea Abestia da Bairene. Hore zandugu, kotsmaken, I fucking hate you Aiertoz eixilik gaur, gitzin zaitut gaur Berotzen jumbar gara, hombre Berotzen jumbar gara, mekago, oso gehi <gay> Eh? eh? Otso, oso gehi Ez bako etza gure gelangau, de, asik Ez que... <laughs> <gay> dago Ez dago zer, ez dago Aierteik ez du nahi lako <gay> <gay> En bendik, ba, agur bat Aierten arrebari E frikiak eh, garela sartendu, eh, sartenemendu. So, Gaurein dituen kaga hosti akin, arrasegoia bai, ditu. Ah, bueno, re, ez, ez da importa. Eskerra professionalak. Ordaintzen bagaituzte, ba, ordun, ordun, saituko era piskatometro itenesta. Gente badúgula Facebook, o eh, sea, perfil ja bai. eta armezuak arme, edo eh, bueno, meduzuna utzi, o gomendioak meduzutena. Eta bueno, eh, frikia za deta, pos kritika ke bai. Nuski, no es bai, bai. No es que insultar gratuito da, o sea, da. satoa en ateatsena. Orduan, pues bueno, or jarri eta kuk erratitik jarriko dugu. No es que un comentario casual de Bai, bai. Bueno, ba kingo diot gaurko nere lehen uh, taldeari, ba pasanen astean aipatu genuen avalantza, eh, ba proiektu berezi batean partu hartuko duelako ba Luis Royo Marazkelari ezagunarekin. Bai, bai. Eta, beno, ba, aztean zehar hibilinaiz... Aztean nolako margotzen dituen roiok. <laughs> <laughs> Andaren aportaziozakonaren ondoren? Bai, <laughs> eh, gau usagonez bentsatzen hori. Eh? <laughs> ba, egia da, ba, bueno, ba, aztean zehar be, uren diska berria entzuten hibilinaiz, ba, ikusteko aber ze garapen izan du ze berez naiko epikoa izan bai. da ez. Eta, bueno, ba arraitzen du izaten heavy metal band da baina, bueno, jarrok ba, ikutu gehi ditu eta goren txungo duguna bestia, ba, neko txukuna da baina, bueno, ba, ipatu e, talde Asturiarra ba, urte asko darama da ba, gueneko e, talde potentea da eta, bueno, ba taldeenetako abeslario jatzen e, Victor Garzia bai. bai, e, Warcraieko abeslario ez, kuriosa da, Asturiasen sortu direla, ba bai. Espainia ba bi metal banda potenten, heavy metal banda potentenetakoak. Bai, bai, bai, bai. Zer, zer, zer izango dugu hemen iparraldean? Euria eta hotza. Bekagoen sos, <laughs> beste gozai kios, <laughs> Piero. Euria eta hotza. Joder, hori endureze los cojones de cualquiera. Horizan daiteke orain irration. <laughs> no Bada, gadeoen que... preimtain. <laughs> Gero etorreko dantxeta jauna gu botatzea. Gero jauna gu botatzea. Bai, bai, abalantz eh, eh, Warcry eta bueno, saratogak ba, erakin batera litzateke bai. jepien betaldezagunetakoak eta bai, bai, patu ez dela bai, ez da, git, pixka pixkaetaldatu dira, eta bueno, normala da ez, bai, egitabeti bai. berdina urte asko dara matzate, mm. eta bueno Bisa. beti, bueno, beti hongo da, pues, joe, aldatu dela ba, ez dira berdina, berdina. berdina. bai, a mierda, eta zai ez, <laughs> pero jode, ezke, nek, elertzen dute, bai igual, amar, amabi, amabosturte berdin egiten, ezke nekatzen dut bet, beti bus gauza berriak biatzen iza ez da hmm. bai, bai, bai, bai bai, a ber, jarrakot abestionen azirea zaren zatitxoat, e, nunca astarte dugu izena da, bai, baitu zatiak heavy metal norma ola melodikoak Baina, bueno, baitu zati gatzun, niri baintza pixkat jarrokari hmm. batzen dizkia da. Zer dituz ez zu dizka? Uh, gomendatzeko, Brokora. gomendagarria erosiko zen dizka. Hori oso garantzitsua edo, ba, bai. Iritzi hori ez? ez Nisko erosio egingo nuke? <laughs> niri abalantz... Ez da beti gehiagi jarraitu den banda bat, orduan igual ez nez egokien esateko baina Bai, baina, bueno, e, bai, liburuakinta eh? neto esan hori, ez? Luis Roger enko legozioekin liburuakinta hori etortzen bada Horikusi barkodatzen motatako abestiak barko. bai. egiten dituzten Horikusi barkodatzen motatako abestiak egiten dituzten Horikusi barkodatzen hori daiteke, baina Bai, pixka da hori ez, pirateria, pixka, pixka, frenatzako ez da <laughs> bai. Ez horatik gara izara irri farrez Ez dakit, ez dakit Nik pirateri esaten duanean Nik ez naiz pirata hier <laughs> Bueno, ben dugu Ramon Langeren Ba, eh, bueno, basa de nurteko Ben milla marreko dizkako abestibat Nunca es tarde Balantx yeah! <laughs> Balantx Hortxe izan dugu Zeru ditu Bueno, eh, nere, nere gusturako ez geldoa, baina Baina, bueno hmm. me Jebiak errespetatzen ditut <laughs> Buena ez gezurra, bakarek zu <laughs> Baina, bueno ez, ez, ez esan hori eh. Bueno, ez, ez da direi gerratian atera. <risa> <risa> Jende, badakigu lan la, zaudetela, hor, bestaldean entzuten. Badakigu, ba, bor, sei, zazpi, zaudetela. Eta galetik galetzen e, o sea, izuenetenean, or, oia, e, o sea, metalgarraxe entzuten zu. Ez, ez, hori zer da, hori izak izerden. Badakigu, bai fenetan entzuten gaituzela, hor, izkutuan, baina... <risa> No es motivo de avergonzarse. Ayer te ayer te igual te han dut un ratiko, amigos. <risa> Tori zer da? Izterda programa bat. <risa> bueno, jarrai desagun. Se, se, serioki jarri gaitesan. Bai, ez eh, zain berduan orain ez ez zain ber banda. Ora zain berduan banda bat da. Colchamber ba, ba, bueno, e, nu metalerak bazarete, bos, e, zuten nortzu dien Colchamber banda e, estatu botu erra zen Eta zer hasinez e, asinez, bueno, Colchamberri, Colchamberri buruz izketan ba, Lehen hain zen del, Devil Driver bandaren ba, elkarrizkatat irakurtzen Eta Devil Driver eko abeslaria, ba, Colchamber bandako abeslarioia izan zen Eta bertan ba uzten e, zuen ba, e, bon, esaten eh zuen e, banda col chamber banda, ba, biltzeko planak daudela. Oraengos bakarrikan ba eh show bat, bueno, e, show emateko ez da. E, australiako jaialdi baten izango da, ta bueno, zalek oso ongi hartu zuten ba, bilketa hau. Mm -hmm. Eh Eko se barco de nola ematen den, haber nola no la banda ba, zuzenean, hainbeste ur, urteta gero. Ba e, bueno, beintzat e, salen harrera, o oso gona izan da, ezta? Ta bueno, e, a Tech e, irekita gusten ditu ba 90 garren hamarka nu metal banda hau, bueltatzeko. bueno, voltatzeko eta. Gorazagun Colchamber ba nu metal eta gai gotikoak eh dituzten sti tusten banda izan zen. E, le, taldearen lehen singela Loko alegia ba, oso famatoa Bilakatuzen mila bedertzen Da laro gaitan mazazpian Eta taldearen lehen, taldearen, taldearen lehen Lanari ba, egoak eman, zi, eman zioten Eman zion mm. e, Laro gaitan meretzian e, Bigarren diskoak aleratu zuten Chamber musik izenaekin Eta taldeak pospizkat nora bidez berdin hartu zuen Eee numetararen urruntze urruntze pixka bat egin zuen e, lan honekin ba, lortu zuten osi osborn handiaren kolaborazio bat e, abesti batean mm -hmm. e, irurte berando bineatabian talde hirugarren lana kaleratu zuen giving the, giving the devil his due e, honekin ba bueno Piskat, e, grabazio alternatiboak egon ziren B-sides izeneko boz, bueno, abesti abestioiek, estudioan grabatzen dien Abestioiek, ta askotan, atea, e, disketan ateatzen ez dien Abestiak e, izaten dira. Eta, bueno, e, betiko, bueno, arrera gona izan zuen ere, bai, Eta urte bat beran dugu bai, Urte bat beran dugu, ba, koltsan berren e, DPS, edo, bueno, bilduma Eta, urte bat eh bilduma etorri zen, pizkat bat ikusten zen ba bandan, bandan barruan erlazioa zela zela oso ona. Tazkenean ta 2005an ba talde banatu zen. E, suposatzen zen ba, behin betiko e, beraien itzetan ba, behin betiko banatzen ziela eta zi, ez utel año be, el carrekin joko. Baia bueno, egun hauetan ba hori atera da ta Colchamber talde bate taldeundi baten, talde baten pues bueno, e, ber, berretorrera ba, beti aipagarri izaten da. Ay, uh -huh. eh, ori, eh, el Aukeratu anaristia, loco abestia. Loco. Bai. Eh, gustansa de mosteata, vi tanta, bueno, ahí ratia ta televistana ascuata de uh -huh. anabestiata, e ta e mayok. Balaba. <tose> Dura dut, Ander, videoekusita gero <laughs> Welcome to the 90s, my friend <laughs> Gord gor ez dut ondolo egingo Bai, bueno, eh, entzuleak Ba, bueno, Youtubeen Bi hatza beste ikusiko zute Lo, ba, Bai, loko abiztia Bai, videoclip, ba, bueno bai, Welcome le, to the 90s ta Talekideak da... bezdura naten dute, eta gainera E, agartzen da e... bai Dani Field Mikelo ba, Fielda <laughs> betaldeko e, aslaria ez piskat ni oror videocliporetan oziren antzera ematen hartzen diot Esta, ez da curioso da curiosa da bai eta bueno videoclipa hori 50garrena marka numetalaren eh sea oso numetara ematen zunean ez da eta, bueno ikuste ditu hor eh Ige berdeak eta, bueno Bae. Moda hori, ba, pues no Horein oso horrare guzten dena, baina erduan, pues eh, Asko guzten zendo, esta uh -huh. Bai ba Bai Bai ba, beti... aher ten betiko <risa> Betiko saldia Bai ba Eta zer da? Abo, a bestiago esan duzu Esa autzen zenula Abai My beautiful tragedy Hore bueno ba Lehen nahi patu ez erla, ba, e, diska jetsi egin dut, bai, jetsi egin dut Eee, pirata <laughs> Eta beno, ba Elasai, ertez da pirateria Hori bilatzen ari nintzela, ba, deskubritu ditut azte honetan, ezan, bastante talde Eta hau da horietako bat, in this moment In this nintzen, moment, di, no? bai, bai, bai, bai Nik hau interneten, Internetako erratien bidez entzunun, eta bono Metal musika, bueno, pixkat bariatua entzunebela dut zute ba, mm. bueno, oso aukera ona, ona dut hori ba, interneteko erratiak ba, hartzea mm -hmm. Jarraitu, jarraitu, barkatu Ez, ez, ez ondo dago bai, Baina oso bain baino gaiagotan <laughs> bain gaiago esan Ez Baina baino gaiagotan esan diazu Baina baino gaiagotan esan diazu ondo dago, eskerik eskaiert Osa dago lagomendio, hander Ah, bai, bai, bai, bai, bai, gomen, ja, Bueno, ba, talde hau e, Los Angelesen, Kalifornian sortuta sortu zen 2005ean. Eh ba gitarrajolea Chris Howard eta Maria Brink abeslaria bazagutu ziren eta ikusi zuten ba, musikan e, eko gusto berdin txo ez dituztela orduan sortu zuten talde hau. Maria Brink. Eko Jesus Vargas. Nire normalean, ba, metalkoraz da gehiagien zuten dudan e, estilo bat, baina, bueno, holako emakumeekin, ba, <laughs> ungu e, estilo honetan, eta... Aiertori pixkat misoginoa da. Ez, misoginoa, ez. <laughs> ez, matxista total. <laughs> Uztan ez zeiten emakume bat, eta estilo batera sartzen badit, joder? Brometan ari nintzen. Txarralitzateka brometan. aurkakoa, baina, ez... E, Egia zen talde potentea da eta nik ba, zukekarri duzun talderen bat edo metalkorekoa entzun dut baina ba, ez duen entzunen inoiz emakumeekin da gaine emakumeek eiten dituztelea ere ba, jarko ah, bai. ah, oioak bai, bai. ez, bueno, ez a... de talde famatu asko ezagutzen, ez da mm. e, artxenemi, ba, bueno, tez metalen barruan ba, e, ba ikusten da baina bain horrelako banda ba, gairoia melodikoagoak edia ez da e la mm. Lacuna Coil Nightwish vale, eh, Épica es. Ya es día eh? Ahora la, en vez de que está Es, es, es Está son... aquí es beste Taldeo, este estilo Bereko Esa autodidut A este momento A anda... ah, <risa> Gritos del infierno <risa> Straight line Straight line Stitch Había que cargó Estudidut Beste a este batean son, y... Ayer ten eh, Villaketa No le anda da Tías, buenas metal. Ez, es? es, esan de badago bai, bai. de Bat, en eh, asko duzuna, eh, eta ta batez ere diskografiak que tal, ta or ikusten un indismo, ez nun ez hauten tal da, bilatu nun. Ta casualitatez se marco me de rada, Bai, bai, bai, bai. Casualitatez. No ski bai. Das <laughs> <laughs> Zeroido Ba, bueno, ba, berelen diska 2006an aterazuten eta honeko harrera polita okizun da gero, badirudi, ba, urrengo diska bapiskaz komertzia laguain zutela bai. e, jarraitzaiek ez zuten gustoko izan eta asko kexatu dira eta pasain urtean aterazuten beraren gen irugarren diska eta hor badirudi voltatu direla ez, bai, bai, ez. diska honetako biti fulltraiedi diskako estilo horretara eta, bueno, jendea badirudi gustorago, Ba, bueltatu horrekin ez, Estilo ben, Bereskuratze horrekin Da hemen dugu taldea, hemen entzungo zute Maria, potente buiak Ema jok Yeah. Correzando oh. go. In my Maria. moment. María, María. Bai. Es con dune rekin ez. Tallas no bueno. ke ini Es dune ke, io sorrella. Mae sabe, gustas a Gastiá. Inferno ko, o sea, oyu ojek. doble bomberekin astuta. Yeah. Mae, una <risa> bestarina go potente da. Bai ke ba suni oso metal color en ezla. Mm. Bai. -hmm. Bai. Ba, badakiz dute. Metal Corea. Eta, bueno, eta emakume polilla, ba, hori. In this moment. In this moment. Maria Brink. Lehenengo eta irugarren nalbuma aierten nintzetan. Hume, entzun bar dira, baina bai. Hoiak <laughs> indira... Nebaz du... Zartu pixkatea da igual... Ez du teneek oso gustoko, igual obeda bigarren enti eta igual pizkate bai. metalcore komertzialagoa entzunda, igual nabaritu bueno, ikusuko eta bertzea iruditzen zaien, eta... Bai, ba, ki, ba, az, azken urtetan, bueno, pizkate metalcore oso famatuak bilagatu bila dela, eta, uh -huh. bueno, eskrimo eta horrelako ba, generoak ere, ba, ba, oso famatuak bilagatu dira. Yes. Nez, ez ezeko es, es, gustatzen? Baina, bueno. Bueno, bai, ba, pizkate neta dida, ba. igual jende batek entzungo duari, eta irudituko zareguan, no? ala hogera metalea sartzeko ez dela. <laughs> mi eskeran der e, nesalpenak <laughs> eta puzteagatik mereziozu mereziozu ala venga bueno, asizure taldearekin eta ala bai bale, barkatu eh barkatu jauna seratu naiz. <laughs> bai ekarrean bueno, nere azkeneko taldea ba Five Finger Death Punch taldea da e, talde estatu goto erra 2005-an erbai sortuta Kalifornian mm -hmm. e, sortu ziren e, Bueno Heavy metal generoan Sartzen dituzte, baina bueno, nik pixkat e, New, nora esaten da e, New wave of British heavy metal e, Delakoan, ez da hori la, Larogeita margarrena Marka dako sortutako Heavy metal mugimendu hori ez e, bueno, Larogeita laro eta lauguita margarren amarkadoko Iron Maiden, eta bueno, delako heavy metal moderno taldea e, asizien, ba bueno, piskat e, atratzen asizien garaian, ez da? Uh -huh. eta bueno, e, banda, pues bueno e, generoetan sartuko nuke irudiskoat ere dituzteia da lehena The Way of the First e, so, embarkatu The Way of the First iztenarekin e, 2000 aterazuten eta taldeak e, autoproduzituzun lan hau, ez? Eh, diskonek Disconnect ba, bueno, Famara bultzatu zituzten, Korn, Disturbed, Chimaira edo Aldo Remains talde taldekin. Aldo Remains metalcore banda. <laughs> eh eh bai bueno, ba, jotzen eh kontsorto ta bueno, jok, jok jotzeko aukera eman eh, zien. Mimieta beratzen war diskoa kalera kaleratu, kaleratu zuten eta publiko aldetiko oso aldera, oso ona izan zuen e, eta salduenetarik, saldenetarekoen 7garren ba, zaz, postuan sartu zen. E, horri esker, ba, Europako jaialdi hundietan sartzea lortu zuten. Mm. Ba Rockam rock Ring, e, do, download eh jaialdietan. 2010an e, Amerikan Capitalist lanak alertu zuten. Eta, bueno, diskorretan, ba, back, back for more, eh, back for more, abestia ma, eh, maden NFL, da mabigarrenean, mabi ba, maden NFL eh, jakiten, eh, jakin ez duten entzako. Dakin, bera. Onda on esan dut ez dakit, euskera feil. Eskua. Ez dakiten entzat. Euskera feil. Euskera feil. <laughs> ba, bona, e... Eh, futbol americano bat da oso saldua estatu batuetan, ta bueno, Salduenetarikoa urte urte zurte, eta horra agertzea Horra ba, bueno e, ba, ba, hartzen eh, bazara ba, ikusten da ba bueno, lana ondo egin duzula ta publiko atletikan oso harrera ona duzula ezta. Eh uh -huh. e, Zer geio ba bueno E, talde honek e, Boste disko baino gehi Osalduituzte ja bo, e, Gore ezogun ba Bi mila eta bostean sortu zidela Beraz, ba, bueno, marka oso hona da Eta Segi urtetan e, Bueno Ikusten e, bueno, e, da Osasun hondiko banda bat dela ta, ta Urte askotarako izango dugulaz e, Gusta ez zaian banda bat da isten ere bai pixka komikoa dirudi ez bai, nire gustat e... bai bitxia da fe... bai, esaten, esaten egun mentzuten ba, bueno, arte martzialeko pelikula zarretan, ba, pixkat hartu e... zutela, hortikan or, hartu zutela izena ez da uh -huh. gustatzen talde bat da e... errazen zuteko eta bueno Ema, eman eza egi eza egun aukera bat hemen antxeta erratean five finger death punch Ez dugu Five Finger Death Punch En The Bleedy Na bestia bueno, Gusta Na bestia bat da Ez da berria Beraz Bueno eh, Men Astero-astero Gomendatzen dutan Beste banda bat da Bai Bai Zer Zer Zagatik biratzen sorra Nola <laughs> Con esos ojillos <laughs> Golozon Bueno Ba Megadez Bale <laughs> Hortxe, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bai, bau bai, izango da nere azken banda Ba, zegoen berriren bat aipatzeko megadezen inguruan Pasen astean aipatu da. Bai, <haz -tusen> baina bai, bai, bai, ez nes bat zemagasun eh, memoria biskaz eh, ez dela <haz -tusen> <haz -tusen> Research <haz -tusen> mode Tirmas persurt warren Tirmas kas palmari Tirmas persurt warren Tirmasistance Musik eles pedo ez ditu etxeko landake egiten Zoliek, Uztu bueno, ba, dut zinuela azte honetarako zerbait gati, baina horein jaztaki zergatik Bueno, ba... ba bueno, duzko berriataz utela... Atela dute Bai, bai Hori zango zen orduan Ba, ba, ba. ba, ba, ba datalde bat, goratzen duela osondo nola goaratu nuz Osea, nola ezagutu nuz Bilbon erresidenzian nengoela, ba... Ango zenbait lagunek, ba, esko jolasten zuten Gitar Hero jokora eta... Oraid dela urte asko, Bilbon, Ikasten uedean Bargatu <laughs> bende Ez gara horren zarrak eh? <laughs> Zenere adin berdina duzu asíke. Gizurra Ni oso gaztea, Ni gaztea Ladies <laughs> Ba bai bertan Agertzen zen Guitar Hero Agertzen zen Symphony of Destruction Ta gero hago Angar Mesortzi Angar rating Ere Baina bai e, Symphony of Destruction Ez agutu nuen bertan Mythica Eta hori da gero jarriko duguna. Ba, bueno, banda hau ez ba, Dave Mustaine e, abez larriak sortu zuen. izan ere, ba bueno, ba Metallicako egon zen. E, bai, bai, Metallica ba, gitarra jolea, eh? 83an kaleratuz zuten. bi urte er txun iraun. <laughs> eh, eta ben arazak okizik kuriosoa da ez bai uh, bai eh, ba, metalika taldea dek de kanpo ikuste agarri ez e, droge mm. droge eh? estavam, <laughs> eta bueno alkoholaren erruz ez ba. uh, da bai supongo eta bestekiko harremana bai bai bai bakigun nolako talde motadan metalika ez eta mm. ba. bueno hor daude ba, larsurritxek eh, bateriak eh, esaten zuen horrein dela urte batzuk ez eta eh. La Le lehenengo urtetan musikari bezala ba, heavy metala eh ustenun ba Gansan Roserekin gauero festa atertzatzen zela, ez. <risa> Eta bueno, badakigu ba Gansan Rosek eh Gansan Rosesko tal parteidek ba bueno, gutxi edaten, ezzutela <risa> droga gutxi hartzen, hartzen ez da. Eta bueno, horrela koza. Bai, bai. Ba, bai, ba, orduan beste indrogata. Ba, taldea utzita, ba, esan, e, berak egonartu du, ba, horrek sortu zion Amorruarekin beste proiektu bat pentsatzen ere hasi zela. Eta or dugu izena. Eta izena Megades. <laughs> neko sanguratsua da, ez. Eta, beno, ba, bena, talde honekin einda denetan fantatu urta asko go Ebilbidea izanduen taldea da, eh. Bait, trash metalan, ba, bueno... Eh, Trasharen laua hondiak hau petzen ba, bueno, ez... Eh, antra... Eh, digo, antraxipakatu... Figil... <risa> Megadez, ba, bueno, hauetako eh, bat da, ez da. Hemen mm. ikusten dut, 2000 bitik, 2000 izan zutela, otxunetxe bat, baina horretaz e, or, gain ba, 1000, o sea, 1983tik urte asko dira ja. Bai, eske, eske, bonote, musten ja, ez da, ez da tipo gastea. Esta es, es gastechoas. Ai, zu, zer da dizera Bai, bai, perroito ditu. Bai, ja. Eta zer, nahi du da na egin dezake, torain dikan. <laughs> Juan, se te me musten jauna, una, Gaudones! No azten jauna Ba, bai, bueno, ba, ipatu ezelago izango da azken taldea Ta, bagurra ere egiteko aproetxatu dezakegu da Bai, ezte batki. gillo, Elme, onera nio Iritsigara Ai, antxete irratian Antxete irratian, lego gaitagetze puntozazpi efemen Eskerrik asko horre egontzaetenak Ata, krak! Es bueno, ya galdito con esto, leenco a este año, ya, once en ya <risa> <risa> Naiko, naiko Es bueno, badakigu orzadetela Bispairentude Laupost, sí, es kit Es da que hubo berensego, <risa> maito saituztego den hoy Bai, sus queremos <risa> <risa> Eta ni kere, bai Mustain, ya, cámpora, joder Es, Mustain cantatzera <risa> Ori, ori, ni abestera, Juan Gones, orain <risa> Eta, bueno Ba, arraro da, antxeta jaunak Ez gaitura bota indigan Euria dela eta ziur Berando gota da Bai, bai, <risa> bueno Honera nire ditxegaela Ezkerik eh, asko eh, aste bat gehiago Horregote gatik eh, Facebooken badugula perfilla Han nahi duztu ba, Gomendioak Ez eh, dakit nah, Insultoak nahi duztu tena Hor jarri ezak ez irakurriko gudula Ta irratik botako dugula Esateko zerbait ayer. Más bueno, misterio 8 pishiarriko da datorren astean igual sorpresa 8 bat eukiko dugu, enteterratean igual euskal bandaren bat eh, eukiko dugu, elkarrezketatxo bat, bada bada, ay ay, ay ay ay. Ay ay <risa> es Mustain, es zukezar euskalduna, joder. <risa> Emenche Mustain. Ahora bueno, bueno, no Quiero arte. Ah,